Переконання Джейн Остін Розділ 13 Решту свого перебування в Аперкросі, яка становила лише два дні, Енн повністю провела в великому домі і була задоволена, що потрібна містеру і місіс Масгроу, яким було приємно її товариство, і які, оскільки були дуже засмученими, не могли би з нею впоратися з необхідним приготуваннями. Наступного ж ранку вони одержали свіжі відомості з лайма – Луїзі не поліпшало. Проте більш не було страхітливих ознак хвороби. Через кілька годин з'явився Чарльз із більш докладним звітом. Він не сумував надії на швидке одужання мало, але справи посуваються так, як і належать у подібних випадках. Говорячи про Гарвілів, він, здавалося, не міг знайти слів, аби розповісти про їхню доброту, особливо про те, як самовіддано місіс Гарвіл доглядала й Луїзу. Мері зовсім не залишається ніякого клопоту. Учора його з мері вмовили раніше піти до готелю. Сьогодні вранці Мері знову рознервувалася. Коли він від'їжджав, вона пішла на прогулянку з капітаном Бенвіком, сподіваючись, що це буде для неї корисним. Він же хотів, щоб її наяйшвидше вирядили додому якщо вже місіс Гарвіл усе бере на себе. Чауз того ж дня збирався повернутися до лайма, і його батько хотів поїхати з ним. Але дами були проти. І в інших буде більше клопоту, і в нього більше горя. І тут з'явився кращий план, який зараз вже було виконано. Надіслали карету до Крюкерна, і Чалз привіз звідти більш корисну особу, тобто стару няню, яка винянчила всіх дітей, дочекалася до келінивого і розбещеного панича Чагарі, надіслала до школи вслід за братами, і тепер доживала віку біля спорожнілої дитячої, штопала всі панчохи, лікувала всі пухирі гулі, які тільки потрапляли їй під руку, і була безкінечно щасливою, що їй дозволили доглядати Любу Міс Луїзу. У місіс Мазгроу і Генрієти вже з'являлася невиразна думка про Сару, але без участі Ен вони б не змогли прийняти цього рішення і виконати його. Наступного дня вони були вдячні Чарлзові, Гейтеру, за те, що він привіз їм докладні відомості про Луїзу, без яких вони дня не могли прожити. Він не полінувався з'їздити до Лайма, і його звіт сповнив усіх надією. Луїза тепер рідше впадала в забуття. Як було видно з усього, капітан Венфорд залишався в Лаймі. Завтра Ен мала від'їздити. Це всіх лякало. Що їм без неї робити? Вони одне для одного нікудишні розрадники. Вони весь час це повторювали. І Ен вирішила, що краще за все буде розповісти всім про ті наміри, в які її кожен утаємничив, і вмовити у всіх одразу вирушити до Лайма. Зробити це було неважко. Незабаром погодилися, що треба їхати завтра ж, а чи мешкати в готелі, чи зняти житло – це вже не має значення. Вони залишаться там, доки не одужає бідолашна Луїза. Вони полегшать турботи добрих людей, що нині про неї дбають, принаймні допоможуть місіс Гарвіл піклуватися про власних дітей. Словом, усі так раділи прийнятому рішенню, що не була дуже задоволена своїм вчинком і щиро вважала, що не могла провести свій останній ранок у Аперкросі краще, ніж допомагаючи їм приготувати все необхідне, і проведжаючи їх у дорогу, хоча таким чином вона залишилася сама в покинутому домі. Вона була останньою, за понятком двох хлопчиків на Віллі, вона була найостаннішою, хто наповнював і пожвавлював обидва доми, та завдяки кому в Аперкросі панувала веселість. Як усе змінилося за кілька днів? Якщо Луїза одужає, усе знов буде добре. Аперкрос наповниться ще більшою радістю. Енн не мала жодного сумніву стосовно того, що піде слідом за її одужанням. За кілька місяців кімнати, нині таки порожні, притулок її тихої замисленості знову наповняться радістю, сміхом, щастям, взаємного кохання. Усім тим, чого немає в Енн Еліотт. Цілу годину її охоплювали такі думки в похмурий листопадовий день, коли через дрібний дощик, який надовго зарядив, з вікна нічого не було видно. І тому вона надзвичайно зраділа, коли почула, які декарати ладі Расел. І все ж, хоча як вона прагнула залишити Аперкрос, розлучаючись із великим домом, звертаючи прощальні погляди до віли, до її чорної, промоклої та незатишної веранди і навіть до зледених домівок-орендарів, який ледь можна було розрізнити через мутне скло, вона не могла не сумувати. В Аперкросі сталися події, які робили його дорогим для її серця. Він був свідком того, як вона відчувала сильний біль, що тепер минув, а також рідкісних хвилин полегшення, замирення та дружби, які ніколи не повторяться та які назавжди залишаться для неї дорогоцінними. Вона залишала позаду все, окрім спогадів. Енн жодного разу не бувала в Келінжі з того часу, як покинула дім Ладі Расел у вересні. Це не було необхідністю, а коли траплялася нагода вирушити до Келінж-хола, вона від цього ухилялась. Повернулася лише для того, щоб знову селитися в елегантних кімнатах Келінж-лоджа та звеселяти око господині. До радості, з якої Ладі Расел думала про зустріч з Енн, домішувалося занепокоєння. Вона знала, хто часто гостював у Аперкросі. Але на щастя, чи то Ен поповнішала і погарнішала, чи то ледірасил це здалося, і, слухаючи її компліменти, Ен тішилася, співвідносячи їх із мовчазним захопленням свого кузена, та сподіваючись, що доля це ще подар... та сподіваючись, що доля ще подарує їй новий розквіт молодості і краси. Коли вони розговорилися, вона помітила, що в її напрямку думок відбулися зміни. Турботи, якими її думки були заповнені під час її розставання з Келінчем, які вона звикла тамувати в товаристві Мазгровів, тепер не мали для неї значення. Останнім часом вона випустила з уваги навіть батька, сестру і бат. Їхні справи заступили для неї справи Аперкроса. І коли Леді Рассел, повертаючись до минулих надії побоювань, схвалювала дім, який вони наняли на Кемдон-Плейс, або не схвалювала того, що місіс Клей і досі з ними, Енна свій сором помічала, що зараз вона більше схильна думати про Лайм, Луїзу Мазгроу і всіх тамтешніх знайомих. І що значно більше її цікавлять дім і дружба Гарвірів і капітана Бенвіка, ніж дім власного батька на Кемден Плейс і прихильність власної сестри до місіс Клей. Через силу вона з належною увагою підтримувала розмову на теми, які мали бути для неї питаннями першорядного значення. Не без ніяковості вони звернули розмову в інше русло. Їм довелося згадати про нещастя в Лаймі. Напередодні не встигла Леді Рассел повернутися додому, як їй повідомили неприємну новину, яку треба було зараз же обговорити. Слід було розпитати, поремствувати на необережність, пошкодувати за наслідками, а при цьому вони не могли не згадувати ім'я капітана Вентворта. Енн зрозуміла, що їй це дається важче, ніж Леді Рассел. Вона була не в змозі прямо їй її вічі, вимовляючи його ім'я. Доки не здогадалася стисло розповісти що вона думає про його взаємини з Луїзою? Зробивши це, вона відчула полегшення. Ладі залишалося спокійно її вислухати і побажати їм щастя. Але її серце тремтіло від зловтіхи через те, що чоловік, який у 23 роки зміг вдається зрозуміти чесноти Ен Еліот, через 8 років зачарувався Луїзою Мазгров. Перші три або чотири дні проминули спокійно, без жодної події, окрім записок із лайма про поліпшення здоров'я Лоїзи, які не знати, як знаходили Ен. Але після закінчення цього терміну, відчливість Лайді взяла своє і, притамувавши неприємні спогади, вона рішуче сказала. «Я мушу піти до місіс Крофт. Неодмінно мушу піти і незабаром… Ен, чи вистачить у тебе мужності зробити її візит разом зі мною?» Для нас обох це буде важким випробовуванням. Ена ні трохи не лякала це випробовування, навпаки, вона з усією щирістю зазначила. Як на мене, вам буде важче, ви не звикли до змін, а я, перебуваючи в сусідстві, встигла до них звикнути. Вона могла б ще багато чого сказати, тому що була про крохців дуже високої думки. Вважала, що її батькові неймовірно пощастило з наймачами. Розуміла, що в парафіян з'явився чудовий приклад, а в бідняків допомога й опора. І хоч як сумно й соромно їй було покидати Келінч, в глибині душі думала, що звідси віддалилися ті, хто не мав права тут залишатись. І Келіндж-Хол перейшов до більш гідних рук. Ці думки безперечно завдавали їй болю і були дуже гіркими. Проте вони рятували від того болю, який певно відчула Младді Расел, перестепаючи поріг і йдучи добре знайомими кімнатами. Ен не могла говорити до себе. «Ці кімнати мають належати тільки нам. Яке горе спіткало їх?» хто їх тепер займає, давнє сімейство вимушено залишити власний дім, і замість нього запроваджується казна хто. Ні, лише думаючи про матір і згадуючи, як та сиділа за столом на чільному місці, і могла вона зітхати таким чином. Місіс Крофт завжди зустрічала Енн з добротою, яка дозволяла сподіватися, що вона до неї добре ставиться, а сьогодні, приймаючи її в цьому домі, вона була до неї особливо уважною. Незабаром пригода в Лаймі стала головною темою бесіди, і порівнявши свої найсвіжіші відомості про постраждалу, обидві дами дійшли висновку, що одержали їх одночасно минулого ранку. Капітан Вентфорд був учора в Келінчі, у від дня нещастя. І це він привіз Н записку, що нібито якимось таємничим чином дійшла до неї. Він залишався декілька годин і потім знову вирушив до Лайма, поки що не збираючись звідти повертатись. Енді зналася, що він розпитував також і про неї, висловлював надію, що міс Еліот не перевтомилася від нещодавніх турбот і говорив про ці турботи з великою пошаною. Це було дуже мило з його боку та справило їй майже ні з чим незрівнянну приємність. Що ж до самої пригоди, то дві розумні врівноважені жінки, спираючись лише на незаперечні факти, вирішили, що вона була наслідком надмірної необережності і легковажності. Що Лої занаражалася на жахливу небезпеку і навіть подумати страшно як довго ще доведеться боятися за її здоров'я, та як довго ще вона, мабуть, буде потім страждати від наслідків струсу. Адмірал підбив загальний підсумок, вигукнувши. Та й справді дуже кепсько. Яка дивна в нинішніх молодих хлопців манера висловлювати свої почуття, розбивати своїй браниці голову. Чи не так, місі Аліот? Розбивати голову і накладати пластир. Дотепність адмірала Круфта була не такого штибу, щоб сподобатися ладірасилу. Але Ен її дуже цінувала. Його доброта й відвертість були чарівними. «Але ж вам, певно, не до вподоби, – сказав він, раптом схаменувшись, – сюди приходити і на нас натрапляти. Раніше це мені якось не спадало на думку. Але ж вам це зовсім не до вподоби. Проте не треба церемоній. Обідіть весь дім, якщо вам завгодно». «Іншим разом, дякую, сир. Не зараз». «Добре, ви можете це зробити при добрій нагоді. Коли вам буде зручно, – можете увійти з боку чагарників. До речі, подивитись, як ми за тими дверима влаштували парасольки. Вигідне місце, чи не так? Але, Віносікся, вам воно, мабуть, не здасться вигідним. Ви ж їх завжди в Челянницькій тримали. Завжди так буває. У всіх різні звичаї, і кожному свої більше подобаються. Так що судіть самі, чи вам буде приємно обходити дім чи ні. Ен, подумавши, що його запрошення краще відхилити, зробила це з усією ввічливістю. Ми мало що змінили, трохи подумавши, продовжував Адмірал. Дуже мало. Ми вже вам розповідали в Аперкросі про двері в пральні. Це велике поліпшення. Просто дивовижно, як це можна було так довго терпіти незручність. Обов'язково розкажіть серві Волтору, що ми зробили з цими дверима. А також про те, що містер Шеперд вважає це найкращим перетворенням з усіх, які коли-небудь робили в цьому домі. Я цілком упевнений, що буде справедливим сказати, що ті деякі зміни, які ми зробили, усім на краще. А все моя дружина. Я сам майже нічого тут не робив. Хіба що зверів винести з гардеробної деякі з величезних дзеркал вашого батька? Ваш батько чудова людина і, понад усякий сумнів, справжній джентльмен, Але наважуся сказати, місто Тут він замислено подивився на неї. На мою думку, він рідкісний для своїх літ Чепурун. Яка сила дзеркал, господи! Я просто не знав, куди втекти від власної персони. Так що я попросив Софі допомогти, і ми її швидко переселили. Тепер мені дуже зручно з моїм закольцем для гоління та ще однією величезною штуковиною, до якої я ніколи не підходжу близько. Енн, яка зраділа сама не знаючи чому, не знала, що відповісти. І адмірал, злякавши, що сказав зайве, поспішив додати. «Коли ви будете наступного разу писати батькові, місі Еліот, вклоніться йому, будь ласка, від нас із місіс Крофт, і передайте, що нам тут дуже добре. Краще уявити не можна. В їдальні, мушу вам сказати, комен трохи чадить. А втім, лише при сильному нортості. А таке протягом зими від сили тричі трапляється. Загалом кажучи, перебувши майже в усіх будинках по сусідству, ми можемо судити, кращого нема. Будьте ласкаві, передайте це вашому батькові, йому це буде приємно. Ладірас і місіс Крофт залишилися дуже задоволеними одна одною. Але знайомство, яке розпочалося цим візитом, не судилося продовжуватись. Тому що, коли надійшла пора його повертати, кровти заявили, що на декілька тижнів вирушають до своїх родичів на північ грабства. І, мабуть, не повернуться, доки Ладі Рассел знову поїде до Бата. Таким чином, Енн уникла б небезпеки натрапити на капітана Вентверта в Келлендж-Холі, чи побачити його в товаристві своєї подруги Ладі Рассел. Усе закінчилося добре, і вона з усмішкою згадувала про свої даремні побоювання.